már is a hétvég kötekedő, a Tilosnak az az adása, amelyikben hát a magyar fociról beszélünk elsősorban, de megpróbálunk úgy beszélni, a magyar fociról, hogy ne legyen benne középpályás, meg statisztika, meg várható gól. Itt az állandó csapat, ami nem más pedig, mint Fekő Ádám, Győri, illetőségű újságíró és futballszurkoló Itt van még Gazsó István, Hanta, Fanta, nagyon sok nevű kispesti blogerpápa, én pedig Cseprei Boton vagyok, egy délpesti kiúrat sportóságíró, Úgyhogy csapjunk is bele a lovakba, mégpedig úgy, hogy hát, ugye szeretünk ilyen adhok nézegetésbe az kedvenc témáik mentén merengeni témákon dolgokon magyar focijal kapcsolatban, de most egy kicsit próbálunk ilyen aktuálisak lenni, hát mi, mi lehet aktuálisan magyar fociban, mint hogy véget ért egy szezon, szóval megpróbálunk egy kicsit az eseményekhez is kötődni, persze néha szoktunk, de most tényleg fogunk, de én rögtön egy visszatekintéssel kezdeném, és rá is nézek a Bistára olyan értelemben, mert a fizikai értelemben is, meg átvítéltem is, hogy, hogy hát nekünk ugye ez a az első évadunk, mondta, tehát egy éve kezdtük ezt a, körülbelül egy éve kezdtük ezt a hétvégkörtekedőt, és amikor elkezdett az új futballszezon, akkor mi megtippeltük, hogy a nagyobb dolgok, amik ilyenkor foglalkoztatják az embert, úgyis, mint, hogy ki lesz a magyar bajnok, vagy kiesik ki, ki jut fel a másodosztában az elsőben, szóval, hogy ez hogy fog alakulni. És itt voltak tépjeink, és most arra kiderült, hogy egészen döbbenetesen tehetségtelenül tépeltük meg ezeket a dolgokat, vagy tényleg minden a fej, feje el, állt ebben a magyar fociban. Uh, minek kettőre adjunk lehetőséget. Fisza, szembesíts velünk az egészen gyermetek típjeinkkel. Ugye, aztán bajnokra nem tippeltünk, hiszen az mértatlan lett volna, hogy a, hogy a Kubatov elnök úr Fradiától el... De még öm, azt is majdnem elbuktuk. Igen, és majdnem azt is elbuktuk, de hogy Kubatov elnök úr Fradiától elvitassuk a győzelem százszázalékos esélyét, de a többit azt megtippeltük, hogy ki lesz a második, ki, ki indul kupába. Azt nem. Azt nem. Kiesült második éves, meg feljutott. Kiesőd, második éves, meg feljutott. Na, hát akkor jöjjön az ítélet. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy közvetek én tartom messze a legjobban rajta az ujjamat a magyar futballütővel. Én <gül> elég sokat elmond. <gül> Mert nekem van egyetlen egy darab találatom, én eltaláltam, hogy a kecskemét ki fog esni. Viszont ami, ami nagyon kemény, hogy. Várj, a... hogy vagy az egyetlen ember közül, aki hogy téged most nem érdekel az MB1, hiszen a csapatod nem ott érdekel. Ez így ebben a formában nem igaz, bár valóban mérsékeltem, mozgat az ember. Bár valóban szoktad deklarálni és többször kijelenteni az most nem érdekel. Lehet, hogy nem ismerem ezt a szót. Szóval, rögtön kezdjük ott, hogy nem tudom, emlékeztek-e? nyilván emlékeztek, mert múlt héten, sőt, most hétvégén volt a kiesés egy Debrecen videóton, videóton, Debrecen mérkőzésen dőlt el, amit hát bravúrosan betipeltük ezt a két csapatot második helyzetnek. Tehát, tikettel a Debrecen, én a Uh, hát csodálatos volt még a kiesők, hogy a Boti rögtön ráment arra a dologra, hogy az MTK páros évek, vagy páratlan évekbe kiesik, és az egyik feljutó kiesik, tehát bemondta az MTK nyíregyházát, ezek két közép eltalált. Itt az Ádi ment egy nagyon zseniálisat, hát az Eto Paks párossal, gyakorlatilag egy dobogóst, egy negyediket, ráadásul a Paks kupát is gyert. A két kupa indulott, tehát aki a nemzetközi kupában indul, hogy a felcsúton meg a Fradin ez a két csapat. Én a Kecskemény nyíregyházát mondtam be, hát itt legalább egy részt találatom volt. Hát a feljutóknál egyértelműen gondolta mindegyikünk, hogy a Vasas ettől utolsó percben belütöttük őket. A boti a Szegedeti Hivatalból a Kispestet, ez két középcsapat, hát és az Ádi bemondta az Ajkát, ami, ami gyakorlatilag az utolsó fordoba dőlte, hogy nem esik ki az MB2-ből. Igen. De egészen egészen én... stépeik voltak. Két, két, két, két feljutott, mondtam, a Vasast meg a Szegedet. Én, én, én ez tipikusan olyan, mint amikor szoktam mindenféle ilyen szintén alapvetően politikai újságíróként dolgozó kollégámmal beszélni, amikor már megint egy olyan dolog történt, ami az elmúlt hónap vévé az elég azért sok ilyen dolog történik, de már hogy amire így nem igazán voltunk felkészülve, meg így ennek a teljes ellentétét jósoltunk, és itt is ezt tudom mondani, hogy azért úgy jó szerintem valamivel több mint húsz éve az életemnek elég stabil része az MB 1 nevű érzelmi hullámbasút, és és ehhez képest seghülye vagyok hozzá. És ez egyébként rendszerűen, amikor nagyon ritkán sportfogadok, akkor is ilyen nagy bizonyossággal a megérzéseimet, meg is, és kiderül, hogy egyáltalán nem értek a focihoz. Ja, ez amit, ha 2010-ben bemondtál volna 2 3 kétharmadot. <gül> igen, igen, igen. Ne, ne, de egyébként most nem magunkat menteketve, de, de tényleg, csak hülye az, aki nem találja el ezeket, hogy ez egy, ennyire egy ilyen, ennyire ilyen igen, könnyen változó, volatilis, ugye ezt a tőzsdékre szokták mondani, úgy, hogy kö ilyen erőszakosan. Azért el, nekem vannak barátaim változó. egyébként, akik jól tudnak élni az ember 1 sportfogadásból is, meg ilyesmit, tehát hogy valamit azért így el lehet ám találgatni, mi vagyunk hülyék, szerintem. Nem lehet ilyen távon eltalálni, hiszen nem, a, nem, a, nem ilyenekre fogadnak általában, hanem arra, hogy most hány gól lesz, meg hány sárga lap, meg ki tudja, hogy milyen információból. Jó, De arról a ligáról beszélünk, ahol pár éve a harmadik vasas a következő szezonjában simán kiesett. A, a Debrecen szintén hiszem, egy harmadik hely után nem sokkal rögtön kiesett. A Kisvádzai második hely után két évvel kiesett. A Kecskemét két évre rány második hely kiesett. Tehát, hogy itt ebbe a ligába szinte bármi megtörténhet így előre-hátra mozgásban. Hát, két dolog fix gyakorlatilag az elmúlt hat évben, hogy a Fradi a bajnok és a felcsúta dobogón van. Hát ennyit. Én uh -huh. ezt tudom mondani, hogy ezért szoktam idézgetni egy jó barátomat valami teljesen ilyen, ilyen úgy, úgymond, úgynevezett tipmik gyilkos forduló után, hogy ez az ember egy, itt nem lehet hátradőlni. Itt tényleg mindig történtek a dolgok, teljesen kiszámíthatatlan az egész. Nem, nem tud annyira elfideszesedni ez a, ez, a, ez a bajnokság, hogy ne legyen egy teljes káosz. Ja, kicsit olyan, mint a Forma 1 egy ilyen, ilyen monakui esős futam, hogy így Mármint hogy, hogy drága szar, és egyáltalán nem érdekes senkit. Salszok rajta. De, de, de hogy egyébként ez ugye annak a közkeretű alaptételnek pedig ellen, ellent, mond, ellent vág, hogy hát ez már pedig a Fidesz, meg az Orbánnak a bajnoksága, itt már pedig el van döntve, hogy ki lesz a dobogón, itt már pedig el van döntve minden, itt már pedig elcsalják direkt a bajnokságot afradinak Fradinak, nem tudom, minden héten ugye okay, másik. Oké, meg indokolni, de ott van a másik kalapban mondjuk egy, egy vasas, ahol ahol a, a Csányi van a háttérben, emelesz elnökként, tehát egy nagyon bizalmi pozícióban és nem jut föl évek óta az NB1-be. És ott van egy videóton, ahol, ahol hát most a franc tudja, hogy éppen Na, mi történik. Mondt, kíván. Na, kérdünk, szóval akkor kezdjük is a szóval mert messze a legérdekesebb az egész. Egyébként a Magyar Narancs online-ra írtam is egy videóton cikket javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, hogy ugye ők most kiestek az utolsó fordulóban ja, dönt el, őrületesen izgalmas meccsel tényleg akkor nagyon rég láttam ekkor a szétesés, mint amit a videóton csinálta azon a meccsen és hát az egész a mondta, de valójában az egész nem is a de valójában nem is a kiesés ténye itt a legdurvább, hanem az az hogy ugye a videóton az Hát 2011-ben gondolom ti is, vagyis hát boton még akkor videóton volt, csak az elengedte, most ezt hagyjuk is. <gül> szóval azért, azért én még emlékszem, hogy 2011-ben, amikor mentünk oda vendégbe, ugye friss feljutó csapatként szokás szerint a Diós akkor már Fideotonként hívták. Nem fidesoton. Fideszoton. Mifelénk, figyelj, mi, mi is a Fideotonként jutott, de tök mindegy, igazából. Fideot az. hogy itt is makukának mondják. Uh -huh. majd, majd, én elmondom, hogy még hogy, hogy hívunk dolgokat, de most nem is ez a lényeg. Igen, <gül> és... meg, meg a fix bevételt is dísztácsának mindenki. <gül> Szóval, hogy de hogy, és mert hogy ugye ennek a brigádnak ugye Garancsi István a tulajdonos aki jelenleg is ugye Magyarország tizedik leggazdagabb embere, már a NER megszületése előtt Orbán Viktornak a bizalmi üzletembere volt, ugye előtt már 2007-ben vásárolta bebetalálni a van. És hogy a 2010-es évek első felében és még igazából a második felének a nagy részében is ez volt az állami foci projekt maga. Tehát, hogy minden. A felcsúcs is igazából egy ilyen mellékvágány volt, ugye? Mellékvágánynak tűnt, ugye? A Videotonnak volt az ifi csapata. A fradi jól láthatóan fel akarták húzni, de egy folyamatosan tökéletlenkedtek. És a videótón az egy ilyen, egy ilyen felhúzott történet volt bár nem tudott végül is akkor ilyen nyomasztó főrint teremteni, mint a Fradi, de amúgy pénzügyileg nagyjából annyi volt a különbség szerintem a 2010-es évek a Fradi és az NBA többi a között, mint most a Fradi és az NBA. 2018-ig szerintem az, igen, utolsó, igen. az utolsó videóton bajnoki címig és a csoportkörig, ugye a európa Liga csoportkörig 2018 őszén, ott, ott egyáltalán nem mondanád meg, hogy a, hogy a, hogy a videóton nem nem nyert többet bajnokságot, és a 6 évvel későbben, 7 évvel később, bocsánat, pedig, pedig ki is esik. Igen, és ugye úgy, és és, úgy este ki, hogy a Székesfehérvár Fideszes polgármestere Cser Parkovics András nyílt levélben Facebookon neki ment garancsinak. Egyébként már sokat gyára utalt rá, hogy problémája vannak garancsival, mármint hogy azzal, amit a videóton körül csinál, de hogy most egyértelműen kijelentette, hogy nem felelős gazda, igenis bele kell investálni, nagyon szórakoztató, módon azzal támadta garancsit, hogy a játékosok eladásából fedezi a klubot, tartja fel a klubot, ami egy ilyen <tos> Nagyon is, ez... elképesztően sok rétege van ugye ennek a, a konfliktusnak, Na, ennek a, meg ennek a történeteket. Csak, hagy hogy... csak hagyj meséljen most már végig, mert szerintem nem mindenki volt ebben van ebben képben, és aztán Garancsi a videóton hivatalos, vagy most ugye éppen Fehéver eszcénében futott, hiszem ez a hatodik neve a csapatnak, visszaüzent közleményben a hivatalos oldalon, hogy tulajdonképpen fel is ajánlja ezt az egész klubot egy forintért az önkormányzatnak, és lehetőleg június hatodikáig intézékeztem, mert, mert ő be se akarja nevezni az MB2-be se ezt az egészet, mert elege van. Ami egy olyan szétesése a, ennek az egyértelműen NER projektnek, ami szerintem 2010 óta teljesen példátlan, hogy, hogy egy ennyire kiemelt ügyet jól láthatóan elengedett szerintem, szerintem a szétesés szó a felszínen leírni tök jó dolog, de hát tehát egy tök egyértelmű, hogy itt valamilyen általam sem ismert tudatos háttérbeli döntésről van szó, Mi? ugye már csak azért, mert mondjuk, hogy ugye ezt a csapatot két év ezelőtt még molfehérvárnak hívják. A molt egészen egyszerűen átirányítja Orbán vitor, a másik gyerekkori kedvenc csapatába. Na, boton, próbálj még meg, meg ezt a telefondolgozni. Az Új És akkor most megpróbálj felvenni a telefont. Halló! Itt Itt vagy? Felhozszó, Gyuri a, Az előbbi, előbbi elmesélésre, a történet elmesélésére csak annyit, hogy a Cserparkovics valami válaszolt egy olyat, amit a ner még nem hallottam, hogy mi az, hogy közpénzdől akarjánk föntartani egy fotballcsapot? Hát igen, igen, ez, ilyen, ilyenkor érdekes hát, módon kijönnek a piacpárti gondolatok. Igen, igen, és hogy hát hogy gondolja ezt valaki is, hogy közpénzdől? Oké, okay, csak ennyit Köszönjük úgy, szépen. Köszönjük szépen. Nektek az megvolt, hogy a ja, Csárparkovics mekkorát alkudozott a, a videót azt, még a garanci azt mondta, hogy egy forintért szívesen átadja az önkormányzatnak. Erre a Cser a válaszában azt mondta, hogy nulla forintért vennénk át. Tehát már egy forintot lealkudott. <gül> <gül> Valamit azt is hozzátette, hogy, hogy úgy vennék át, és erről kérdezte meg ugye egy Facebook kommentben a lakosságot, hogy úgy vennék át, hogyha a garanci, két évre előre kifizeti a videótól működési költségét. Jézusom! Tehát valami egészen elképestő. nekem nem volt még. Na, tehát itt valami egészen komoly tudatos háttérbe van, az, az egyik az a moana az átirányításra és, és, és bocs, de egy szponzolnak az átirányítása. Szerintem Igen. itt van egy sokkal fontosabb téma is, egyébként is ez, ez, ezt ö, én már pedzeggettem, de egyébként meglepően keveset foglalkoznak ezzel, hogy valójában az az Orbán Viktor, akinek a 2010-es évek közepén a jelenléte annyira erős volt a Székesfehérvári foci csapatnál, hogy egyrészt még be is hazudta, hogy már gyerekkora óta ennek a csapatnak szurkol, ami mindannyian tudjuk ugye, hogy nem igaz. Másrészt amikor megjelent a még régi Sóstói Stadion vip ében, akkor így, akkor így megtöltötte a jelenléte a VIP termetető rendszeres látogatója volt a, a Fehérvári Foci csapat meccsének, ott játszott egyébként a fia Orbán Gáspár egy rövid ideig. NBA-be bemutatkozott, Igen, igen. A, a igen a ellenem, de a felcsúdban. Nem. Nem, van. Nem, nem a felcsúdban? Vidótonban. Nem, a videótomban. Na, és... De 4 0 nyertünk azon a meccsen, felcsúttal játszottunk a vidi pályán és szerintem azon mutatkozott be az NB1-be. Volt videóton, volt. így valami, volt, volt videóton focista Orbán Gásmeri. Csak mondom, nem, meg nem mondom, hogy bemutatkozott te, és nem is ez a lényeg. és. Nem csak a sponzorok mentek el, meg a, meg a MOL, mert az ugye a 23-ban, hanem már előtte, Orbán Viktor egyszer csak megszűnt videót megy ide de így a semmiből gyakorlatilag. Ugye 2018-ban, amikor még a Garancsi István magárrepülőjén ment el Bulgáriába a Ludogorec elleni fogalmam sincs, BHS lejtezőre meccsre, és ugye ilyen fékezett habzású, de óriásinak tűnő balhé volt ebből, és ugye a parlamentbe felkérdezték, és, és akkor is azt mondta, hogy ő mindig így járt meccsre, eddig is így, ezután is így fog, és, és én, én abban se vagyok biztos, hogy azóta már ült a garancsi repülőgépű meccsre, de hát ezt ne, nem tudhatjuk, de az, az biztos, hogy egyéb pillanatban a másikra elszivárgott, totális érdektelenséget mutat a videóton irán, most a kiesésse semmilyen semmilyen Formába, pedig egyébként szokott ő azért a focival kapcsolatban kommentál, kommentálni dolgokat. Kifejezetten átment a felcsúthoz, és gyakorlatilag minden létező erőforrás szerintem átkerült a felcsúthoz. Úgy Nem is a felcsúthoz, az Újpesthez. Az Újpesthez, az, az Új de az a fajta ilyen mészáros irányvonalából érkező felcsúti történet, az, na, na, hogy ilyen pénzügyi történet, azért ott voltak Mészáros a szponzorok természetesen a videótonnál, azok átkerültek teljes mértékben egyébként a felcsúthoz, vagy legalábbis megszűntek a videótonnál lenni. Na, és is, hogy a bevételeik uh, hogyan strukturálódnak át a És egész tónak. már így van, így van, tehát hogy tulajdon, tulajdon, de de, egy tulajdonképpen, dolog, hogy tulajdonképpen a, a Puskás Akadémiának is miért nem utoljára nem? mondom ki ezt a nevet. Most uh, ilyen uh, igazából a videóton volt a keltetője határozottan úgy tűnik, még egy ideig az ilyen kis, kicsit, kicsit ilyen debil ö, gyerekek, vagy, vagy ilyen kisöcsek voltak, és így szép lassan így átkerült minden oda, és ez, mondom, nagyjából ugyan, ugyan, ugyanazon az idővonalon, mint ahogy Orbán Viktor egyszer csak megszűnt ö, videóton, vagy, vagy vidista érzelmű szurkolónak lenni, és már csak a saját kiskertjében jár ki foci meccsekre, meg persze a válogatottra fontoskodni. Na Tök érdekes lesz, hogyha a videóton elindul az MB2-ben, akkor, akkor valamennyire visszafordul-e, vagy átfordul-e ez a tendencia olyan szinten, hogy a, hogy a felcsút elengedi mondjuk a csákvárt, mint fiók az MB2-ben, és átpártol a vidihez. Tehát azért az, az <gül> hát, ilyen, azért azért nem nem egészen nem. kemény történet lenne, hogy, hogy tíz év után megfordítjuk a történetet. Megfordítjuk a hát és ugye ne felejtsük el, hogy a Videoton ami azért, és, és, és továbbra is őrületes mennyiségű mi vagy állam közeli pénzment abba a csapatba, már csak a tizenvalány milliárdos stadiont is említeni, durva, de azt már majdnem mindenki kapott. De érdemes azt megnézni, hogy ugye a a videótonnak csak tehetségközpontja van. Tehát, hogy az csak egy tehetségközpont, nincsen akadémiája. Nincs. A felcsú felcsútnak van akadémiája, és ugye egy ideig a felcsút is lett volna a videóton akadémia, és aztán ezt valamikor ilyen 13-14 környékén meggondolták magukat. És a videótonnak azóta igazából nincsen semmi ilyen értelmezhető utánpótlás. Hát van, de van, a van, utánpótlása van az van, csak van, azt mondom, hogy, Jó, de igen, de azt mondom, hogy nem ők adják a legjobb feltételeket jelenleg a jelenleg megyében. Mondhatjuk azt, hogy a egy második számú csapata lett a videóton a NER-ben, ami azért egy elég durva, hogy felcsút az első. Mondom, az, az lenne egy érdekes kremnológia, hogy, hogy, ez, hogy ezt miért hozzák meg ezt a döntést. Ugye az egésznek a háteréhez hozzátartozik, hogy Garancsi István soha nem volt egy önálló ö, ö, szereplő ebben a történetben szerintem, de mégis egy önálló vállalkozó volt. Tehát az, amit a, a Ferró neki Székesvár polgármestere, ugye ez egy hatalmas szitok szó a ner hogy valaki vállalkozóként viselkedik a futballban, és nem valamilyen főúri kecsként, nem valami szociális juttatásként kezeli a persze, futballt, mert, és a futballnak a, a, a finanszírozását, hanem úgy viselkedik, mint hogy bevételek vannak, meg kiadások, és ennek valamilyen egyensúlyát kell teremteni. Persze, mert ezt ugye több helyről is lehet hallani, és aztán már átadom a szóta jól látható a lelkesednéző pisták, hogy, hogy szóval, hogy, hogy ezt azért elég régóta lehet már hallani, én természetesen főleg még a dvt kel környékén Leistinger Tamásról lehetett ezt hallani, még ő félig meddig utalt is rá, hogy azért a Magyarországon üzletemberként beszállni a fociba, az úgy befektetés, hogy egyrészt máshol visszajön, meg úgy meg is lehet venni némi jó indulatot. A, ugye az nem, ez, nem egy liga, ugye a Garancsi meg a, a Leistinger, mert a Leistinger ez igaz, a Garancsi pedig nem, itt a, egy a, rendszernek a része. Igen, de itt a jó indulat meg, hogy is mondjam, itt a, az, az, az hogy, ezt, hogy, hogy te ezeket a fociba költött pénzeket de, valahol vissza fogod kapni. De a Garancsinak, Garancsinak ni, ni, nincs, Garancsi nincs benne egy hogy neki bele kell raknia, és majd visszakapja. Hát figyelj, lát, látszik két évvel ezelőtt engedik el a videótodnak a kezét, ugye a múl kivonulásával. Most Úgy, Garancsi is, ő sem akarod feled összeveszti, de mégiscsak ez fog történni. Nem erről beszélek azt, hogy ebben a rendszerben, hogyha jó üzletű ember akarsz lenni, akkor bevásárod magadat a fociba, és ez neked valójában nem lesz kiadás, vagy nem úgy lesz kiadás. Ja, azért Én nem értelő lövettem meg 2007-ben a videót, amiatt még bőven a forradalom előtt. Tehát ott azért már lehetett sejteni összed ne, után, hogy, hogyha nem most nem. beleteszek, az vissza fog jönni nem kamatostól. Nem sejteni lehetett, hanem az egész egyszerűen az már egy projekt volt, megmondták már akkor, ki volt írva, hogy évekig, nagyon sok évig a, a felcsúti akadémia honlapjára, hogy ez egy projekt. Tehát egy évben indul el a két dolog. 2007-ben indul el az akadémia, és 2007-ben veszik meg a videót. Igen, de ez a lényeg az egésznek, hogy ez nem úgy üzleti vállalkozás, mint ahogy, hogy, hogy, hogy te most buksz -e pénzt, hanem az, hogy ez, az, ez gyakorlatilag a belépő, hogyha te a rendszer része akarsz lenni, akkor ebbe be fogsz szállni. Ezt nem hiszem hogy nem érted igazából. Igen, értem csak, hogy a barancsinak nem kell belépni a rendszerbe, hanem ő maga a rendszer. Tehát ő maga a rendszer egyik ö, ö, csápja, és a rendszer az egyik ponton két évvel ezelőtt úgy dönt, hogy inkább máshol építjük ezt a mi kis futballprojektünket. Elég nekünk Fejér egy csapat, kell nekünk még egy a fővárosba, az Újpest. Igen de hogy ugye nyilván garancsi sem a rendszer maga hozzá tehát ez is egy hülyesség szerintem hiszen hát ezek az emberek így totálisan cserélhetők látjuk a simicska látjuk hogy bárkit le lehet cserélni vannak biztos pontok és pont ezt akartam mondani, hogy tavaly nyáron ugye a hú meg a Las kaszinó elindulhat mint amelyik egyetlen magánszereplő a szerencsjátékpiac és ki van ebbe benne? Garancsi is garancsi jártál, meg, meg halva járt. Tehát érted, erre mondom azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy teljesen más kategóriákról beszélünk a ja, leisztingen, a... a garancsi esetében. Nincs olyan, hogy ő kiesett a pixisből, vagy nem de... tudom mi, hanem a rendszernek a prioritásai változtak meg. Ja, de pont ez a lényeg, igen, hogy egyébként semmi jelen itt nincsen annak, hogy a garancsinak elengedte volna a rendszer a kezét, és Na, és, ez a fontos. és éppen ezért ez valószínűleg valamilyen szintű rábólintással történik, illetve az is egy erős jel, hogy úgy tűnik, hogy már nincsen egyébként korlátlan mennyiségű pénz ezeket a dolgokat építeni. Tehát, hogy, hogy, hogy választani kellett, és de szerintem, szerintem az, egy, az eddig is egyértelmű volt, hogy, hogy, a, hogy, hogy három nagy szereplőre be volt korlátozva a, a, a, nagy, a, a végtelen forrás szerintem. Szerint pont erről akartam beszélni, hogy, hogy, hogy nekem évekig volt egy a mániám, hogy itt nem három, hanem hat szereplőben gondolkodtak folyamatosan, Ebből három fővárosi, ez a Fradi, Újpest, Kispest, mert ez látszik is egyébként az, hogy ki kapott milyen stadiont, hova szálltak be a szponzorok, tehát ezek, ezeket ilyen, hová épült akadémia, vagy kikaptak kaptak esetleg akadémiára pénzt, amiből nem épült akadémia esetleg, de hogy, hogy ez, a, ez a három nagy, ezek nemzetközi brendek a maguk módján, és vidéken is három csapatot néztek ki, jól látott a Diós Győrt, a Debrecent, meg a Videótont. És évekig úgy tűnt, hogy akkor ez a, ez a hat csapat, hogyha erősen feltőkésítjük őket, és egymással jó meccseket játszanak, és, jó, és húzzák magukkal a bajnokságot, akkor ebből lehet valami sikert elérni. Na most ehhez képest a Diósgyőr azonnal szinte kiesett, a Debrecen kiesett, a Honvéd a másodosztályba, pedig e, egészen, e, egészen e, hatalomkompatibilis tulajdonosokat kapott e, 2019-ben. Most e, kiesett a Videoton is, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag a Fradi meg az Újpest az egyetlen, aki meg tudta tartani az első osztályú tagságát. Tehát, hogy még, még, még az, az is kiderült, hogy már, már az se igaz feltétlen, hogy nagy tömegbázissal rendelkező, potenciálisan futballklubként működni képes klubokból próbálunk magyar futballt építeni, mert, mert ezt is elengedték, és jönnek helyette ezek az ilyen nagyon fura kis vidéki települések, és most itt nem a Kazincz-Barcikára gondolok, ami egy ilyen protestmentalitásból, szinte ön erőből Na, figyerek, Az egy az első osztályba, hanem az ilyen, ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de kisvárdákra, meg, meg mezőkövesdekre, felcsútra, hova tovább akár akár gyírmótra, bár az egy teljesen más modell a maga módján, de hát mégiscsak egy. Egy, egy győri kerületről beszélünk, egy kis győri kerületről. Ja, persze, igen, nekem is ez inkább a, a furcsa, hogy azért igen, szóval szóval szerintem egy kicsit elengedték ezt a történetet olyan tekintetben, hogy, hogy született egy született egy, egy teljesen indokolatlanul nagy felcsúti projekt Fejér megyébe. A fradit azt tulajdonképpen felhozták úgy is, hogy még hogyha egyébként egy kicsit kivonulnának belőle, valószínűleg már nem lenne teljesen olyan az, ami ott történik Ferencvárosban, de ez már egy más, ezen ez még lehet nyilván Ez a és erre ezt igen, igen. meg, hogy, hogy hogy ha igen hátt éve mennek de hogy, És még a MOL miatt ugye az Újpest, az, az, az, az valószínűleg, én továbbra is tartom, hogy valószínűleg üggödni fog az a projekti jövőre, mert előbb-utóbb, mint, mint ahogy egyébként pont a felcsút esetében látjuk, egyszerűen az anyagi lehetőségek, az a magyar fociba előbb-utóbb utat törnek. Nemzetközi legnagy. Nem, nem, ez, nem biztos, nem. Nem, ez, ez szerintem ez egy nagyon nagy téve. Bocs, de most tényleg be kell mer mert, mert, mert ez egy nagyon nagy tévedés, hát ott van a videóton, és ott van a vasasnak az esete, hogy a pénz nem csinál focit, és a felcsúton, én meggyőződésem, hogy nem a pénz csinál focit, a pénz az elmegy, te a konyhára, a kisfaszom, izé, makovecő tornateremre, mindenre, tehát rohatnak klientúrának a fenntartására, a felcsút kizárólag azért működik, mert hagynak dolgozni embereket. Nagyon fura módon hagynak dolgozni egy edzőt. Extrém hét évig. Jó, de hát ennyi Tehát, pénzből lehet is hagyni edzőt dolgozni. Ráadásul úgy, hogy... De, de hogy, nem visznek oda a magyar válogatottakat, értem, nem De, de, nincs is cse, de cserében dolgot. nincs is komoly elvárás velük szembe. Vagy legalábbis kimondva nincs. A utoljára még, amikor a, a, azt a horvát edzőt hozta a... a járni. Járni, járni. A, járni, még őt jelentette be a, úgy a, a Mészáros Lőrinc, hogy a, a, az idén célkitűzése az egy-öt hely. Tehát ilyen elvárásként. Ez, ez volt mondjuk tíz éve lassan. Azóta igazából nem nagyon van kimondva felcsúton, hogy, hogy mit szeretnének. Igaz, az sincs kimondva, hogy játékosokat szeretnénk nevelni, hanem egy ilyen lárpúrlár történnek a dolgok, Igazából nincs rajtuk semmilyen kényszer, hát szurkolja az nyilvánvalóan nincs, sajtókényszer megint nem nagyon van, mert... Hát... És így működnek a dolgok a magyar fociban, hogy azért oda a dobogóra, aki nincsen kényszer. Most nézd meg, ugye pakson. a pakson sincsen kényszer, a felcsúton sincsen kényszer, a kecskeméten sem volt kényszer, sőt az előző szezonban ugye ide, odaér még nemzetközi meccsre a, a videóton, azért, mert nincs rajta kényszer, mert az előző évben kiesett, majdnem. Hát a pályán kiesett, de aztán ugye a Honvédvel kapcsolatban más olyan de hogy... Ja. Nem, ezt tényleg ilyen. Uh, ebbe, szóval... Én mondom, ezt én tartom, hogy vannak ezek a, ezek a semmibe futball klubok, ami, ami egyébként nekem, és több de nekem a paks is ilyen. Uh, mert a a paksba se látok semmit hát Nincs motiváció. Az... Az... Hát igen, leved magyar játékosokkal, a Bognár Gyuri konkrétan egy ilyen fricskát ad a magyar az... futballnak, a... A... a magyar labdarúgást a, a Bognár Gyuri. Az a cél, hogy jól érezzék magunkat. Kelejárás egyébként, hogy kifejezetten jó uh, posztot írt ezzel kapcsolatban uh, Facebookra, jó hosszú, mindenki olvassa el, akit érdekel, de hogy az a, az a meglátás teljesen valit, hogy alapvetően ez az ilyen Bognári uh, mentalitás, meg az, az egész Pax ezzel együtt, ez inkább egy tünet. Ez inkább kritikálja egyébként a teljes magyar foci közegnek, mint egy őrületesen nagy dicséret. Ön aggasztó, hogy a Kelej János azt gondolja, hogy a Manchester United kívül érthet a, a magyar az is, és láthatóan így, így erőre kapott a néhány hónapban ebben a, ezen a téren. Ilyenkor mindig visszaolvasom egy régi levelező listának a leveleit, ahol azért, Tehát Kelej János olyan szinten volt szitoksz szó, hogy egész egyszerűen... Na, nagyon Tudj, örülök neki, tomboldak. hogy ezt de most nem erről uh, beszélünk. Uh, Arról az, hogy, hogy, hogy, hogy ugye Egyetlen egy hülye nyilatkozatból, amikor Bognár György azt mondja, hogy hát ő leszárja valójában, hogy mi az XG, abból kell a János, hogy levezeti, hogy a Bognár György a... Hogy mondjam, a, a de hát igaza a, van. De nem, nincs igaza, mert hogy még a, még a nemzeti sport is veszi azt a fáradtságot, hogy csinál egy cikket, megszólaltat négy embert benne a stábjából, és kiderül, hogy igen, Bognárgya, hogy lehet, hogy leszarja, hogy mi az az XG, de a, magyar, de a futball, már magyar futball sem úgy működik, hogy van egy darab pókhasú, szerencsáték függőedző edző, és ő megmond mindent. Ö, hanem úgy működik, hogy van egy komoly stáb, és ahoz, az igenis nagyon sok mindenhez ért, videót elemez, statisztikát de elemez. De ettől még a passuk. ettől és, még, ettől és, még és, és az az a kijelentés, hogy ez a projekt, ez inkább egy tünet. És, nem, és ezt már és megbeszéltük szens... egy korábbi adásban. És a Bognert, nem, nem, Egy a Bognert, Tényleg, a profi szó, tehát a, a baks minden sugároz magáról, kivéve a profizmust. Egyébként óriási brendet építettek föl erre a, a Bognár Gyuri köré. Erre az ilyen a... típusú szeretett focira, ami sok gól legyen. Amúgy tényleg tök jó nézni a meccséket, tehát ez egy, ez egy ilyen csapda. Mert akkor, egyébként... még egy, akkor még egy, egy, egy ténybeli cáfolat. Hány, magy, hány magyar edző jutott el odáig, hogy csoportkörös legyen a csapata Európában? Novák, László Csibi, Herceg András, meg adjuk meg Máté Csavárnak a kreditet, azért mert ugye bevitte a Fradit a Csercseszóv után. Ehhez képest egy fél időre van, ugye tavaly augusztusban, ahhoz, hogy, hogy, hogy főtáblás legyen a Paksal. Az egyetlen magyar edző, akinek ez úgy sikerült volna, hogy hogy csak magyar játékosa van. Ugye előtte senki nem volt az, hogy magyar játékosokkal megcsinálja. Tehát igenis ö, ö, szerintem produkálnak eredményt. De pont ez a, a lényeg, hogy, mert, mert, hogy, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy pakson minden egy csoda. És hogy, és hogy éppen ezért, nem hogyha mert, ha ezek a dolgok ez kifognak, elvárás és tét nélkül, ö, ö, persze tök szép, meg én, én mondom, én, én, én így a maga, magam módján bírom a Paxot, mert én szeretem ezeket az ilyen félamatőr típusú dolgokat, de attól még az, hogy nincsen a klubnak kimondva egy, egy célja, Nincsen, nincsen kimondva, hogy ők így ki akarnak jutni valahova, csak velük és ezek a sztorik tök szépek, akkor, hogyha ugye az egész foci azért csodálatos, mert hogy néha megtörténik a csoda, de hogy a, a, a paks az igazából stabilizálta ezt, a, ezt az ilyen semmi belebegéste, hogy a pista mondja. Én a Gyurit imádom szeretem, pláne Kispesti edzőként az egyik legjobb ö, ö, időszaka volt szerintem edzőként, de, de mondom, az a fricska, amivel, amivel ők hozzának a magyar futballhoz, nem tudom, láttátok-e a kupadöntőt, felküldött két sumójátékost, vagy birkózó, hogy gyakorlatilag a pályára, együtt voltak 350 kiló, és na, na, na, ő, szélveni, telefon, a telefonomátelep és... is sikerült. Hello hello. Halló, halló? Itt Előszak újra Gyuri, hát ahogy a Paksnál nincs megfogalmazva a cél nemzetközi, stb. Ez egy dolog. De most mondjátok meg őszintén, a Fradinál minden évben van határozva a cél a nemzetközi szinten. Hányszor valósult meg? Egyszer. Hát, egy alkalommal bejutottak a BL-be, meg ugye voltak azok a nagyképű kijelentések, hogy ők európa akarnak nyerni. Hát akkor inkább le legyen cél. És legyen egy örömfutball, legyen az, amit, amit tényleg mondtok is, hogy, hogy ebbe, a, ebbe a nagy magyar valóságban ez egy üdítő színfolt, az talán van, Gyuri, van Gyuri, hagyd kérdésem már legyen. Beinvestált pénznél, ha ennyi pénzt belerakunk, akkor nem akarjuk azt, hogy valami fejlődjön, valami előrelépés legyen. Tehát, hogy az, hogy hogy valahol lepattan egy 30 fölötti magyar játékos, és az paksom még új életre keltik, az nekem kicsit olyan, mint hogyha kimeljek az Ócska piacra, és veszek valami kis bügyűt, amit én otthon szépen felújítok, és akkor azt használom még egy ideig. Tehát nekem ez ilyen... Én értem, én értem, csak a válogatotton kívül egyetlen egy olyan komoly dolgot mondjatok már a, a, az mb 1 ből vagy komolynak mondott dolgot, amit komolyan lehet venni. Ja, ilyen nincs. Hát pont ez az egésznek szerintem hát a, a, a lényege, amiről beszélgetünk, a, hogy, hogy hát beledakunk egy csomó pénzt, vermi? felhúztunk egy óriási patyomkínfalut, és ebben a patyomkínfaluban bármilyen ajtót nyitsz ki, akkor mögötte izéket találsz, hát nem azt, Tehát akkor mi a szikurát. Hát akkor mi az őszinte, ahol annyi pénz azért nincsen, persze a nagy magyar ö, átlaghoz képest van, de egyébként meg nincsen, akkor az a, az a való. Persze, hogy ez a valóság, csak tudod, régen ezeket az ilyen paksokat, meg kecskeméteket, és most nem degradálóan mondom, de ezeket hívtuk MB2-es csapatnak, akik örömfocit játszanak az MB2-ben, nem tudom, emlékszel, nem tudom, miközben ment fenn az MP1-ben, igen. De akkor azt mond meg nekem, hogy amikor azt mondod, hogy régen, az mikor volt? Tehát... Nyilván ez, a, a, amire én visszalátok, tehát mit tudom én, orvosmányélmények alapján ez a 70-es évektől mondjuk a 90-es éveknek. Pontosan, pontosan. Na én akkor voltam tizen plusz, amikor a Fradi játszotta a kegdöntőt. Na, hát akkor még emlékszel ha, a vm egyetértésre gondolom. értésre, gondolom. Ha, ha, hogyne, hogyne. Na, ha, hát ha, az gyakorlatilag az, persze, az te, akkori paks volt. És ugye, ugye az on, onnan, onnan most már nagypapák meg ők nagypapák mesélik, hogy hát akkor is, hogy hogy lógtunk az edzésen, meg hogy ilyen bunda, olyan megegyezés, stb. <tosz> Hát jó, de, de, de itt nem ez a lényeg, tehát, hogy nem ez a, a és lényeg, csak az, az, hogyha felépítjük ezt az egyébként nagyon szépen Pacsomkinfalunak hívott produkciót, akkor, akkor, akkor valami fajta ilyen profizmust elvárnánk. Azt szerintem tök szép, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor mindenki viselkedjen úgy, mint a Paks. Szerintem ez tök, tök valit szerint, jobban szeretem az amatőrfocit egyébként. Csak akkor... Hát akkor szedjük ki a maradékot az egészből, mert ehhez a szerencsére, amit a, a paksítja, egyébként nem kell ennyi pénz, ami tök jó. Egyébként sokkal rendelmi is. Pontosan, Bocs, Gyuri, pontosan, a de én egyébként csak azért... Én azért maradnék így a Paks mellett a valóságban, mert hogy az az őszinte. Most mondjátok meg nekem tényleg, hogy Döbrögin veri a mellét, hogy de jó lesz, hogyha öt fiatal kerül, magyar fiatal kerül, kell majd bele a csapatba, és a honnan szerez Döbrögi öt, öt fiatal? Az egy nagyon jó az kérdés. Az egy jó kérdés, ezt már számolgatjuk mi is. A, egyébként jövő a következő bajnokság az is lesz érdekes, mert a Kazincz egy Pakshoz nagyon hasonló szerkezetű uh, játékot képvisel, és egy nagyon-nagyon hasonló szerkezetű játékos politikát is képvisel. Tehát azt hogy eljutottunk odáig, hogy az élvonal egy oda az, az ilyen örönfocit játszó kisvárosi Igen. csapat lesz, sőt, hát egyébként a Kazinszbarcika, pont előttem el a táblázat, nem is kisváros a többiekhez képest, mert ő a 46. legnagyobb város Magyarországon, míg Paks csak a 74. szóval Kazincbarcika már konkrétan nagyváros. És ha tudnátok, <gül> és ha tudnátok hogy, hogy szurkoltak a vasasnak, hogy nyerjen. Hogyne? Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt másodkészből tudom, tehát annyira szurkoltak, hogy nyerjen a kispest ellen, hogy el se ja, hát én cukinak tartom akozajat. Hát akkor nem tehetsz. jutottak volna föl. Igen, azt hát, mondja a doleg. Hogy... Hát én, én arra hát nem hogy a, hogy fejlődni. Hogy a gólunknál azt hiszem üdvőolgás volt a vendégszektorból a kisvárdai stadionban, amikor vezetés szerint. Hát a, a szektorba igen, a szektorba igen. Hát igen, de hát az a... Azért nem az akarok itt itt -e. fentfenteskedni, meg titodatoszkodni, mert fölösleg ez csak, csak mint a nagy, szintén nagy magyar valóság, hogy azért, azért ott van felvakarás, hogy, hogy most akkor tényleg jövünk az NB1-be. De, de Ugye ez jó, úgy nem ez az szépen. menni az erős. Én a barcikának örülök a maga a módján egyébként. Én is, én is, én is, én is, én is, persze. Én mondjuk, Nem hát hogy a Miskolciként azért egy kicsit mindig lenézem ezt a csapatot, de hát... Érdekes, az. hogy mennyire, mennyire keletretolódik az nb az, az nektek feltűnt, hogy, hogy mennyire keletretolódott az -ig. NB1? Igen, igen. igen, ez egy nagyon izgalmas rész ennek az egésznek, hogy ráadás, és, és, és hát ráadásul a, nyilván most a kisvárdácshoz hagyjuk, de hogy, de hogy egyébként a, a, az, hogy a Diós Győr és a Nyíregyháza és ott van egyszerre ráadásul ezek alapvetően ez a, ez a, ez a lapot, ilyen csupa ilyen, hogy is mondjam, hagyományos lúzer csapatok. Oké, okay, csak hát öt csapat van. Az a a Barsikára, ugye nem is beszélni nagyon szűkemekkel, Kelet-Magyarországról, tehát most végre megfordult és én, én pesti szurkolóként végre keleti csapatozhatok, hogy minek van ennyi keleti csapat az ember egyben? Ez évekig, évtizedekig hallgattam a sok pesti csapat fölöst leges zöldgát. most a Vasasnak jobban örültem volna, mert a kilom kijelentem volna, Lávárom, pesti csapat, de mondjuk ha, ha közelében csinál, nem kb. 60 kilométer, mennyi? 70 km sugarú kört valahol polgár környékén, akkor a belési költ csapat, nem? Alamunk is már rohat messze van, de hogy na. És azt ne felejtsük el, hogy az etések hogy megszívták ezt az egészet, hiszen minden, mindenhova elképesztően sokat kell utazniuk most már, nagyon nem is nagyon járnak, na mindegy. Na hol tartottunk? Igen, egy kicsit most beleszóltunk. Ja, csinál, várjál, a, a, még a Garancióhoz visszatérve, ami egyébként szerintem még óriási sztori ebbe az évben, hogy, hogy nem csak a Vidauton-nál revesgetnek ilyenleg tulajdonosváltást, nem tudom, megvan ennek hogy felmerült a Zeténél is, Igen. ahol a Véggábor állítólag kiszállna. Az, és azt nem annyira van meg. A, pont a napokban volt erről sajtóhír, nem tudom, nem erősítették meg még Videótomból, de vagy Vidauton az de, de hát az állami sportlap, ha jól emlékszem, megírta talán az állami sportlap, hát euh, akkor... hogy kiszállna esetleg, vagy, vagy egy résztulajdont átadna, valamit Debrecenben. nem tudni még Nem tudni még, azt nem írták meg. Valamit Debrecenben, ugye ott lejárt a koncesziós szerződése ennek a, az örmény francia úriembernek, és most ott is új tulajdonos érkezik. Tehát, hogy, hogy itt van egy ilyen fura, ilyen tulajdonosi átrendeződés is, így az NB1 vonalán. Hát ami... én ezért gondolom azt, hogy itt azért már valami problémák vannak, mert izé, mert így hát egyszer csak egy kiszállnak foci projektek mögül emberek, és. Olyan, mint, hogyha nem is tennének bele több pénzt most éppen. Igen, csak az az érdekes, hogy ezek nem a drága projektek, amikből kiszállnak. Hát azért a Videoton az egy elég drága projekt volt. A Videóton speciális drága projekt volt, de, de a Debrecen. De a Debrecen se volt egy olcsó projekt. hogyha hát úgy nézzük, hogy a, ugyanaz van ott is, mint Videótonnál, hogy a várostulajdonában van a stadion, ami éves szinten egy ilyen több százmilliós luft egyébként. Amúgy a Debrecen az, a, az, a, az azon kevesek egyik, ahol egyébként pont jól működik, mert ott még nem voltak teljesen hülyék, és ott ugye egy ilyen plázát építettek a stadionnal együtt, meg ott szervezik a mit meg ott egyébként a városnak, hogy ott tudom, kivető is az a stadion. Hát is használják valamire, igen. De úgy mondom, az alaegerszeg se tűnik annak a viszonyatosan annak a drága projektnek, és mi érdekes, hogy ezeken a a helyeken van valami kis átrendeződés, de az ugye még a kispestel kapcsolatban is felmerült. Ne felejtsük egy potenciális indik. sportigazgatói pozícióját. <gül> Jó, hát az, az <gül> szed, eh, ezt egyébként a pont, pont ami a nap a, a az először megszólaló új tulajdonos Leitzinger Tamás, hogy hát itt nincs Nincs így, Nincs így semmi látni való. Uh, Igen, csak ugye a a nerológiában, a fecsútológiában ugye az úgy néz ki, hogy Karmel a karmelitológiában mindegy, nem fogom tudni kimondani. Karmel a tekszetségeskedelenségeskedéseidőkről. A Ennek A tekszetségeskedelenségeskedéseidőkről. Ugye? Szóval, hogy, hogy ha a nemzeti sport azt írja, hogy lehet, hogy a Debrecen tudaj a hátmegy és gyucsák lehet, hogy sportigazgató lesz. Na, abban már van valami. Ugye nem azért, mert a nemzeti sport olyan rohadt nagy. Izé, nem csak a nemzeti uh, sport, sport konkrétan a Magyar Nemzet írt, is megírt. meg. A, ne, nekem a nemzeti sport az, amelyik, hogyha megír valami ilyen plentykát, akkor az 99,9%-os. 99 hát nem azért, mert. Ugye abban ugyanaz a kiadója, mint a magyar közlönynek, a magyar állam. <tos> tehát. Igen, nem, azért, mert, nem azért, mert nagyon jól létesültek, hanem mert azért, mert nagyon nagy biztonsági játékot játszanak, és nem akarják megégetni magukat öö, ócska információkkal, ócska plegykákkal, hát hanem meg, csak a biztosat írják. Hát lát, meg, hogy ugye valamiféle szándékbejelentés, és bűvel lehet mögötte, ez ugye a karmelitológia, lehet, látod, én ki tudom mondani, a, az ilyen alapvetés, hogy az, hogy az állami sportok meglebegtett valamit, az simán lehet az is, hogy a Zsuzsák Balázs csak úgy, meg a Szijjártó Péter, ugye mögötte, e, e, kinézte magának ezt a széket és, és, és még lég lehet, nem szóltak le, de, de lehet, hogy van egy ilyen szándék, és ezt így elkezdik lebegtetni. Nekem is elszemlőtött. Ez, ez ugye a valóság életném, Két híl. hónappal ezelőtti információk van, egy jól értés, barátunk nem mondanánk meg, hogy ki az, mondjuk itt a teremben, de hogy szóval, aki már két hónappal ezelőtt elmesélte nekünk ezeket a szarikat, és már akkor sem új sztori volt szerintem, csak, a, csak ugye mindig lappangatja ezeket jó, a történeteket. el tudjátok képzelni, hogy szerencsétlen Leistinger kezében öt év alatt két klubot csavarjanak ki? Szerintem, én, szerintem, szerintem az ő kezéből nem vagyok ja. neki csavarni klub. Szerintem örül neki, hogy végre megszabadulat Szer szerintem tőle. Tehát az is lehet, hogy a nemzetispon azért írja meg ezeket, vagy A. nyomásgyakorlás, B. ugye, ami egy másik ilyen karmalitológiai módszertani megfigyelés, hogy a tesztelés, ugye a szondázás, a, hogy, hogy mennyire akadnak ki ez a futballközeg arra, hogy, a, az, a, hogy az utolsó forduló még csereként lépő csúcs Balázs, ö, aztán Kis más már vazgató, nem tudom Tényleg azt állítod, és akkor most az ő eszőparipádra így felugranék, <hállal> hogy, <hállal> hogy, hogy, hogy csak azért raknak ki valamit, hogy utána, utána csináljanak egy nagy excel a kommentekből, és akkor az alap meg, megszondáztatni a, a, nem a... Nem a kommentekből, hanem a közegnek a, a, a reakcióját, a hát szélesebb a közeg, közegnek. A közeg azonnal reagált, a leistinger a cikk megjelenése után egy nappal először szólalt meg a Honvéd tulajdonosaként. Mondjuk ugye a másik... A... Televessző hibával megértem az a három mondat, de, de megszólalt Jó, hát gazdasági szakember nem irodalmán. És nyilvánvalóan nem állhat szóba PR, meg nem tudom, kommunikációs szakemberekkel. Szóval, hogy euh, én azt gondolom, hogy, hogy euh, ugye ebbe a neurológiába én inkább így mondom, mert ki tudom szerintem, Szóval, hogy szerintem, hogyha valamit cáffalnak, akkor ez bekövetkezett gyakorlatilag. És ha bekövetkezik, akkor az is bekövetkezik. Tehát gyakorlatilag ebben a rendszerben mindenbe fog következni. mert ami megtörtént, az megtörtént, ami meg cáfolnak, az meg meg megfalt. Azt akarod mondani, hogy ez az egész történet, ez olyan, mint Rubint Rella és Novotni soha Ahol tagadták, aztán mástól kiderült, hogy végé. Ez annyira válik a stárpár. De ez annyira mély, ugye, hogy a Rubint, hogy hívják a Sobert házas pár oldalági harmadligás celeb unokahúgának. Ez celeb. A házassága egy lengyel, más osztályban játszom, magyar futbolistával, és most erről beszélgetünk a tiloson. Hát, lehet, hogy úgy és mennyivel érdekes ez? És mennyivel a gyírmot két év alatt kiesik az MB1-től az mba 3 amíg az most jajajajaj. Így van, így van, rella, veled vagyunk. Beszéljünk még erről a nazincba egy kicsit, már, hogy nekem ez tök érdekes, hogy hogy az nincs meg az embereknek. Meg, hogy, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen idegből, idegből született uh, projekt. Uh, meg nagyon, nagyon jelentős része a, a, a frusztráció pozitíba való uh, Á, nekem van egy nagyon jó barátom, aki révén. barcikán, barcikán, nem barcikán nem dolgozik el. alapvetően, meg ott így a helyi hogy mondjam, dolgokra rálát a kormányzat no, környékén. És ő én. már egyébként nekem két éve azt mondta, amikor először valahogy ilyen vagy két vagy három éve, amikor ugye meglepően jó, hát ugye amikor ugye újra újra rendelték a kazinc barcikát ezzel a Color City-vel, stb. Egy kis stb. Ki is igen, de, elő, de volt, amikor éppen jó helyen vagy valami ilyesmi mert már nem emlékszem pontosan, és mondta, hogy ott azért így van egy ilyen kimondott cél hogy szeretnének mb 1 et Láss még ebből is a pakstól, de hogy mondta, hogy szerintem nem fog összejönni, de hogy azért így felmerült már ez jóval korábban, hogy fel kéne ott jutni, és szeretnék ezt megcsinálni. Barcika az elmúlt 40 évben azért nyardosta többször az mb 1 nek a 80. Melyikor nyolcvan? Kettőbe találjátod egy osztályozat az MTK-val. Att ugye csúnyán kikapott, 90-ben ép, hogy a bajny címvédő honvéd a kaziczbarcika ellen. És, és utána hát nyilván a rendszerváltás érintette, hogy érintette a várost, de hogy ott megint eltűntek egy ilyen húsz évre a más környékéről is jó részt, és mostanában lettek újra egy. Hát nem azt, hogy stabil, de van benne egy kiesés nyilván. A, annyira érdekes, ugye az a 90-ben van az osztályozók, az a honvéd, ugye a, 2 -2, a, visz, a visszavágó a 2-2, ugye? Talán a francia. Azt Az, a az vissza... szóval, hogy a egy óriási volt, rugott. És, és tökéletes, hogy, hogy ez egy ilyen 35 évvel ezelőtti és mondjuk a minimum két ö, mellék szereplője, szereplője van a, a, a, a párharcnak, akik tökre meghatározó játéko, ö, ö, ö, ö, szereplői lettek a magyar futballnak azóta. De, a kondás meg a lépcsei? A kondás meg a lépcsei. Szóval, semmi jelentősége meg semmiről nem szól a megállapításom, de hogy, hogy tök jó, hogy, hogy ilyen elfelejtett sztorik is hogyan is ja. hogyan, hogyan indoróbbít rá és dobott is soha. nem én, én azt akarom a... mondani hogy az az, az az szerintem a a a, a még a hogy majd a vágyfüleknek se annyira e, egyértelmű. Hogy, e, hogy itt van három új szereplő szerintem a sztoriban, egyrészt a, a Debrecenből. Hát minimum most nyilván klubvezetőkre ja, nem, nem polgármesterre le. nem gondolva, hanem, hanem a csapat környékén van, a Varga József játékos, akit ki pendelítenek Debrecenből. Van az, van az erős kábor, Ugye, aki. kisvárdán volt edző. Kisvárdán volt edző, aztán ugye volt Budafokon edző, ugye mindegy szó, hogy ő, ő biztosan tud valamit, de, de nem, minden, nem, is, nem biztos, hogy minden stimmel körülötte, mindegy, ezt nem fogjuk most itt kifejteni. Ugye nem valami... volt a 2003-ban kieső honvéd Ban. Igen, a... meg, meg, meg amikor, el, é, azon, nem, hogy éton, ezt amikor ezt... eljön Kisvárdáról, akkor van egy nagyon furcsa cikk, a, a, a blikben vagy a nemzeti sportban, egy meg nem nevezett NB1-es edzőről, mindegy is. És akkor még ott van a Bódi Ádám. És akkor ott van a Bódi Ádám, akit szinten, akit, akit egy az egyben kipenderítenek Debrecenről, mondják, hogy te öreg vagy, szar vagy, motiválatlan vagy, nem kell ezt nekünk, de a, a, a Debrecen azóta, hát kettővel előtte, vagy kettővel ezelőtt kirúgott edzője a mondja, hogy nem kell már neki ez a játékos, és egészen egyértelműen a játékosok, a Varga is, meg a Bódi úgy mennek oda, hogy figyelj, ha összehozzuk az mb et akkor, akkor oké, okay. Ak akkor megcsináljuk, mert meg tudjuk csinálni, és megcsinálják. És hát Szerintem... ráadásul nagyon kicsimult, hogy nem pont a debrecen váltották. Igen. <laughs> Én... De az a, az a, nagyon kemény, hogy, az... a, hogy ami 1,7-es átlagpontszámmal jött föl a kisvárda, amivel vagy Kisvár, de a Kazinczbarcikan vel normális világban egyébként középcsapatnak kéne lenned, és nem feljutónak. Hát már ennyire kiegyenlített az mb 2 nagyon Nagyon-nagyon durván kiegyenlített volt az mb 2 És mennyire nézhetetlen egy... Egy... egyébként. Egy... Hát, te, tudod, te tudod, nyilván a legjobban, hiszen te vagy, te, te, te vagy érintett. Hogy nagyon durván nézhetetlen én, én nekem, a, a, nekem, a, úgy, nekem ugye, amikor lehúztunk, hát mi csak ugye két szezon most legutóbb az MB2-ben, akkor és, és én nem emlékszem, hogy, a, hogy amikor utoljára emlékető voltunk 2010-ben, akkor is ennyire nézhetetlen volt-e. Nekem úgy, úgy remények, hogy nem egyébként. És most a, a második szállandok a végén ugye nem nagyon néztem más meccseket, csak ilyen fél szemmel kábe. így az volt a benyomásom, hogy én már, én már lehet, hogy nem is szeretem a focit, mert itt unom igazából nem köt le, ami történik a pályán, inkább csak beszélgetni járok ki a haverokkal, ami persze az is egy nagyon jó szórakozás, és utána pont egy dat szlovál mentem ki, egy borzasztóan jó meccs volt, és így ezerében nem voltam ilyen magasabb minőségű meccsen, és így bassza meg, ez, igazából ez egy jó sport, én ezt szeretem, csak így az NBA 2 nézhetetlen, hát, Igazából az egész bajnokságot talán egy meccsnek volt értelme, pont az árófordulóban a, a Vasas kispesnek, ami, ami már körítésében is, hát a játék minőségben nem teljesen, de, de az úgy megfelelt egy ilyen futball dolognak, hogy hogy közel ház a fáj utcában, mind a két csapat komolyan vette a mérkőzést, hiszen a Vasas fel akart jutni, mi meg utáljuk a Vasast, és ezt a szurkolók egyértelművé tették a csapatnak, hogy ezen a meccsen, ezen a meccsen győzni kell. Óriási támogat, de tényleg jó hangulatú mérkőzés volt. De mondom, az, hogy a, az MB2-ben van fordulónként 8 mérkőzés, 30 át 240, és ez az egy meccs volt, amire azt lehet mondani, hogy így, Meccs. hogy egyáltalán meg lehetne mutatni, hogy, hogy így néz ki a magyar másodosztály. De hát ez, ez egy teljesen extrém példája volt. Hát, Igen, egyébként is a... az a... a és azt szerintem az idei szezonnak, bocsánat, hogy félbeszakítod, csak azt szerintem, csak hogy valami ilyen általánosabbat is mondjuk, hogy, hogy szerintem az is egy nagy tanulság, hogy elvileg ugye az MB2-t is úgy, úgy akartak átszabni, hogy a többek között a mezőny szűkítés segítségével is, hogy egy profi bajnokság le, legyen, ugye kizárták le. a fakókon, és valójában nem sikerült, sőt, hogyha jól láttam a nézőszámokat, egy pár napja néztem, hogy gyakorlatilag a Honvédom meg nagyon ritkán a Vasason kívül, ilyen teljes érdektelenség Persze. van az MB2. Hát Konkrétan megnéztem nemrég, hogy az MB2 összes nézőinek több mint 30%-a a Honvéd meccseim van. Igen, és ez egyébként ami nem azért van, mert... A 16 csapatos NB2-ben ez egy, ez egy elképesztő arányt. Ez az azt jelenti, hogy ha elosztod a 116 16-tal, akkor ez egy ilyen 8 nak kéne. Igen, lenni, és azért tegyük hozzá, hogy ez el... ugyanállatok 2500 néző. Hát Kb. Igen, most idén kicsit kevesebb, mint agaj. Ki a 2200 körül mert a gondolom. Mert egy hogy, hogy ami. Tehát és egyébként nem lehet azt mondani, hogy, a, hogy az NB2-nincsenek ilyen viszonylag nagy bázisról dolgozó csapatok, csak egyszerűen, egyszerűen borzasztó köz megnézzük, vannak olyan csapatok az MB2-ben, ahol konkrétan az idény nézőszámát megduplázza az, hogy fogadják a Honvédot. Ami egy ilyen. Nem, igen, igen nagyon ez, ez, ez az ilyen, hát ez az ilyen, Hát ez az ilyen semmi belebegésnek egyébként a magas is. Hát és ott volt a, hát. a csúcs, hogy pont ilyen kicsit lázas volt, amilyen hőemelkedésem volt egy ilyen hétvégén. És hát pont ment a... a Youtube-ra, hogy valami menjen. És feldobta ajánlatban nekem a Csákvár mérkőzésnek a visszajátszását, mert a Csákvár közvetíti a mérkőzést. Gondolom már ettől berúgt, vagy ezért felment a lázat. elindítottam, kiraktam a tévére és azt vettem észre, hogy egy percben. Azonnal előttem. Jó, mondjuk papó azért, tudjuk, hogy ez akármire megtörténik. De, vagy, de igen egyébként. És hozzá, hozzátenném, csak hogy azért még, még így az emléleteset kicsit-kicsit összegezzük. Én nem mondanám, hogy olyan jó irányba haladnak a dolgok. És nem azért, mert hogy, tehát az hogy, a, az, hogy a, az, hogy a felcsút, és ez is az, hogy ilyen cél nélkül tényleg... Az utolsó fordulóban dölt el. Egy nagyon rövid ideig nagyon kicsi múlt. Tehát még az, még az utolsó forduló, az első félidejében reális esély volt arra, hogy felcsatóban a címet fognak ünnepelni. Isten, reméljük, hogy soha bülös nem fog ez összejönni, de hogy az, hogy a, a, a magyar futball ott tart, hogy ez az elképzelhető legnagyobb rangadó, és még nagyon sokat elmond a Fradi körül uralkodó ilyen mentalitásról a lelátókon, hogy így kifejezően örültek neki, hogy végre igazán van tétje ennek a szezonnak, meg utolsó, vagy végre ilyen izgalom. Nekik kellett volna legjobban felháborodni, hogy ezzel a sehonnan is egyébként, Kép, képesek ők így, így, így egy szinten emlegetni őket, és hogy szerintem mindenkinek megalázó az egész. Na hát ezzel a szép gondolattal szerintem zárjuk is az idényt, vagy ezt az évadot. vagy uh, ugye most két hét múlva nem leszünk, mert uh, Tilos, maratonban, tilos maratonban. van. Uh, viszont egy hónap uh, múlva. Adjatok pénzt a Tilosnak, egy kicsit nekünk is, ennyi a felhíváson. <laughs> Megjártak a Tilos Maratonra. Igen. És akkor mi egy hónap múlva elindítjuk, beröfentjük a következő évadot, ami... Hát már, ha beengednek az épületbe. Óriási izgálat. Hogy attól, attól fog fog fog hogy az átlátozó segít szervény hogy alakul. De ha. Na, Igen, így. ugye az, az június vége lesz, talán még nem, nem törnek ki a nyaralások. Már meg lesz például a nemzetközi kupáknak a sorsolása vagy a csapatok számára. Új, Tehát, új akkor már az augusztus már jó kiesők is szoktak lenni. Az, az a, a, a vége, vége van lesz e a menetel. De Igen. szerettem azokat az időket, amikor, amikor, amikor szeptemberre már stabilan vége volt ennek a történetnek. Igen, ez alatt, most már fókuszálunk a bajnokságra. Igen, ez és végre megint, végre megint lehet vitázni azokat az emberek, akik minden magyar csapatnak szurkolnak, mert hogy magyarok, és akkor el lehet mondani, hogy dehogy is én akkor tudok a legjobban ellenzól. Én szurkolok mindegyik magyar tudom, le is nézünk érte, na sziasztok! Sziasztok! Az adásnak az első felének a hosszon témájához fog szerintem kapcsolódni a zene, hogyha sikerül persze beindítanom. Szóval nem biztos. De, de. de, de Nem olyan nehéz kitalálni, hogy miről beszéltünk olyan sokat, hogy arról fog csak úgy látszik, itt nincsen. Prét. YouTube, legalábbis ezen a gépen nem úgy vagyok be rendkezve, de akkor szóljon a, a videótan indulója ugye, ami Edkori a POD 40 évvel ezelőtt megtörtént ufa a meneteléshez ugye kapcsolódik sziasztok és mindenkinek minden jót a néga nép, Egy ország búcsut int felénk, Velünk Párizsba száguld a gép. Szálljon a dal most az ég felénk, Sóstó felett újra felragyog a fény. súfolt az Á és a B közép, Óriási most újra a T. Szálljon a dal most az ég felénk,